Ei, dar nu văd decât o cascadă O cascadă uriașă Alba de spumă Și dincolo de ea O apă mare care iese din lac A, De bună seamă, un fluviu Un fluviu, vei ziți, Dic Dar prin părțile acestea nu poate fi decât un fluviu Unul singur Nilul Nilul? Nilul! Da! Nilul! Nilul! Sfântul Nil Despre care vechi egipteni credeau că izvorăște din soare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 Sunt un om pierdut! Suntem toți pierduți. De data asta s-a zis cu noi. Tocmai acum, când ne atinsesem ținta. Vezi? s am da. spus eu că nu ieșim pe din aventura asta. Balon ne-a trebuit! Nu se poate, nu se poate. Trebuie să existe o scăpare. Să ne gândim, să găsim ceva. O să ne gândim când vom fi în lac. E plin de crocodili, văd de aici. Dacă mi-ar fi prezis cineva că eu, eu, cel mai mare vânător al Scoții, voi muri mâncat de crocodili în fundul lacului, Victoria, i-aș fi râs în nas. În <fie> orice caz, să Mr. sunt sunteți răzmânat dinainte. Crocodilii care au să vă mănânce vor muri sigur de indigestie. Ce vrei să spui? Priet prieteni, că... nu e momentul să vă Ia... certați. Cu... În clipa asta ne aflăm exact deasupra ecuatorului.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 Atunci altceva, dar ceva inutil N-a mai rămas nimic inutil Vada A rămas Eu Joe, Joe, nu spune prostit, dar ce faci, Joe? E faci? nebun S-a aruncat în lac cu ram în brațe Jo! Joe, nu trebuia Joe A plonjat corect Frumos din partea lui Joe, Joe, dragul meu Joe.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 O să de fumul. Mm. ați găsit. Și acum? Ce să mă fac? Cum să plec de aici? N-am să mă mai întorc niciodată acasă. S-a ispravit cu Joe. Mm, mm, nu, -să nu, -să nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, știu ce nu, nu, nu, nu, nu, nu,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 Nu, nu, nu, nu s-ar. Eu, eu am tras. Loviturile de mai sunt. A sosit la timp. nu no, visez. Nu, nu, noi suntem. În carne și Mr. Ferguson, Mr. Dick! Vă mulțumesc. Am știut eu că nu o să mă lăsați. Noroc de foc ăsta.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 În acele nu mai avem nimic Ce-ar fi să frige-m papagata? Cum? <gri> <gri> <gri> Ramses? De... Pasărea asta nici nu cântă, nici nu ouă Bine, bine, dar e mascota noastră de Ce fel de inimă ai tu, Dic? Inima Inimă de vânător A... De vânător, fără inimă E cumva o provocare? Ei, de... Lăsați, lăsați Nici nu v-ați văzut bine și iar vă luat la cear Păi nu-l vezi, -l, l -a. Mai bine am merge cu toții să căutăm ouă de broască pe plajă da, de, stați! Ce se aude? Un câr de mai multe? Mii de pipe. S-au urcat în acele lingve de aici. Au să ne deterioreze aparatele. Repede! Repede, repede! Sunt ce orice faci. ce mai primești? Eu și trage! Nu se poate. Dacă nimeni nu balotă, trage aer. În pământ, nu mai trage odată. Ah. Ah. Ah. Au fugit. Meleagurile astea sunt cam neprimitoare. Eu zic să plecăm mai repede. Ai dreptate, Joe, să plecăm. Hai! Să plece, Are... da! U, uh, cât vezi cu ochii?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 Adânc tare! Nu, să. nu e adânc. E secat, secat! Oh, ce ghinion! Trebuia să-mi închipui. Palmierul e uscat. Da. Acum? Chiar că am căzut din lac în puță. Dumnezeu, mi s-a umflat și limba de sete. Îmi barem dacă aș avea puțin rom sau whisky. Ha.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 Stăpânește-te și tu. Stăpânește-te. Se poate. mare vânător Dic spaia o să moară de sete. Asta. Da, da. Ia uitați-vă. Uitați-vă. De parte acolo. O insulă cu verdeață. O, o oază. O oază. Ape. Ape. Ape. Ape. Stați. Apă! Stați. Stați. Ape. Stați. Unde așa? E un miraj. Oh! Sărmanii mei prieteni! În ce teribilă aventură v-am turât. Ne-am înșelat. Era o fata, Morgana. Da, e un fenomen care se întâmplă des în deșert. Uf, ce arșiță îngrozitoare! Să vedem ce spune termometrul. Plus 59 de grade. Uf. Dacă am fi avut ouă, le puteam coace ce ne până la ouă, mi se coc mie creierii în cap. A? Sahara mi-a trebuit. Domnul apă. Vreau apă. Mi-e zedic. Mă năbuș. Dic, Dic, stăpânește-te, Dic, stăpânește-te. Știți ceva? Ultima mea rație de apă. De-alaltă ieri, e naceră. N-am băut-o. Mi-am zis că poate o să ne prindă bine mai târziu. Mă duc. Mă duc să vă Nuc. aduc. Nu, Joe. Nu. Aceea e porția ta. Vă dau cu dragă inimă. Stai, da, Stați, stați. ce e asta? Ce? ce Parcă se mișcă nisipul. Ascultați. S-a pornit vântul. Simunu!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 Să da. Da. Da. Tu ești Ramses. V-aș să zic că trăiști. Da. Înseamnă că am scăpat. Ce catastrofă. Ne-am izbit de vârful unii unde. Praf să ales ales din acela noastră. Da. Dar ce s a fi întâmplat cu Mr. Ferguson? Nici nu îmi drăsnesc să mă gândesc. Sunt aici! Săr!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 De între noi fie vorba, putea să ne poarte ceva mai mult noroc. Da. Știu, aveți dreptate. Mă gândesc ce furios trebuie să fie Mr. Dick. E în stare să-i tăcească gânturi. Dar Bine zici, dar unde o fi Dick? Unde să fiu? Oh. Aici? Oh. La un pas de voi? de Dick. Dick! Stau și vă ascult cum vorbiți de un sfert de ore de... Papagalul ăsta blestemat, Dic. iar de mine nici nu vă pas. Halal, prieten. Dic, iată, Dar lovitura asta groasnică ne-a cam zdruncinat crei. Dic, Dic, mă bucur că te aud. Ia spune-mi, ești teafăr? Sunt bine, mersi. De data asta, chiar că am pățit-o. Am rămas aici pe stânca asta, înconjurat de prăpăstii. Nu mai scăpăm în vecii vecilor și nimeni nu va ști niciodată că am descoperit izvoarele Nilului. Nu se, poate, nu se poate. Nu se poate. Trebuie să existe o soluție. Nu, Joe, nu. Să privim lucrurile în față. Situația e mai mult decât disperată. Fără balon, nu avem cum să. Adică... Adică vreți să spuneți fără naceră? Fiindcă balonul, cum vedeți și dumneavoastră, e viu și nevătămat. Și? Asta înseamnă că putem încerca să spunem cu el Joe, nu înțeleg nu Lăsați-mă lăsați să vă explic Dacă desprindem balonul de resturile nacerii da. Și ne agățem bine, bine, bine de ochiurile plații Vântul ne va lua de aici și Cum tot nu mai avem mult poate, poate că ajungem chiar Pe coasta Atlanticului, la lui Joe, Joe, este o idee formidată O idee de nebunci. Dic Trebuie să încercăm! E unica soluție! Joe, dă-te și taie frânghiile națele! Da, gata! Gata! Puteți hai, să rii! Hai, Haideți! Nic! Hai, mi, Nic! Repede, repede, că mă trebuie să vă zic! Venim, Joe! Venim. Hai, ține-mi bine balonul! Văi să nu zbor fără noi! Repede, repede! Repede, așa! Așa, așa. așa. agățați-vă de ochiul de plasic! Gata. gata, Joe, gata, tăi drumul! Direcția să rii! Ah! ce Joe? Oh, ah, Ranses! Nu l-am uitat pe Ranses! Și Iem buzu na rumi. <laughs> ...și așa bătrâne lup de mare. În clipa în care ne socoțeam pierduți, Joe, pentru a doua oară, ne-a scos din impas. Lăsați, săr. Trebuie să recunosc eu că intervenția lui a fost salutară. Lăsați, săr. Îmi place că e modest. Modestia este cea mai mare... Lăsați, Domnilor, domnilor... Caut membrii expediției Ferguson. A, ah, iată-l și pe reporterul nostru. Da, da. da, da. Dumneavoastră, misă Ferguson, ce fericire! Ce fericit sunt că vă văd! Dar ce faci, domnule, ai eh? Ce să fac? Vă aștept! Am fost convins că o să sosiți exact la întâlnire. Mulți optimisti mai sunt pe lumea asta. Să <laughs> trăiască optimismul! Și acum, și acum, vă rog, vă rog, vă rog un interviu în exclusivitate pentru zialul Daily News. Dar cu multă plăcere!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 Trebuie neapărat să închim un proces verbal da, trebuie Să găsim o autoritate O persoană oficială Eu uh, reprezint autoritatea <laughs> Sunt capitanul portului oh, Încântat de cunoștință mă rog, Atunci mă rog, vă rog, mă rog, luați loc și scriți Da? Mă rog, așa așa. Da. Noi, noi subsemnați, declarăm, declarăm Că azi, 22 mai 1862 am văzut, sosind balonul... Cu balonul? Da, da, da, da, da, da, da simt, cu balonul! Cu, cu, cu balonul! 거기... Ce, ce... fel de balon? Dar nu mă întreba atâta, domnule, scrie acolo, cu balonul! <lk> Bine, dar... eu n-am văzut nimic! Dacă dor tot timpul scrie! Am, da, doam, am văzut! S -s... Și eu! Păi, dar am văzut! Vă rog, vă rog, vă rog, vă rog, în cazul ăsta... În am văzut potind cu balonul... Așa. Așa. Pe cei trei exploratori. Da. Doctorul Samuel Ferguson, ex, ex, da. Dick Benedy și Joe. Și Joe? Și Joe. Și Joe. Drept care am semnat...